На ранок Марія заходила Дарусю із заповитою, п'ятьма хустками головою, відверненою до стіни із землистим обличчям, про яке годі було сказати, чи то обличчя мерця, чи живої людини. Іван Цвичок. Драма попередня. Марію, скажу вам одно. Як нема щастя з малку, це ви про що, Варварко? Про що? Про кого? Про солодку Дарусю і про Івана Цвичка Подивіться лише на цих двох нещасних Киває через паркан у сусідський двір Хай Бог милує від такого горя Голову до голови притулили, тайні мують обоє І на нормальних людей не зважають Хто зна, Варварко Люба, які вони тепер Щасливі чи нещасні, хто зна Може в тому щось є, що сидять собі отак І світ їх не обходить та чи ви й собі здуріли, Марія, таке кажучи? Хіба нормальна людина буде отако сидіти посеред білого дня і слухати, як дурний у дримбу? Дримба – гуцульський губний музичний інструмент. Грає. Може, й здуріла. Хто знає, коли людина дуріє? Але переберіть пам'ять і згадайте собі, коли ви отак сиділи із своїм господарем голова до голови, «А він вам у дримбу, а не на нервах, грав?» «Таке питаєте? Господар не для того, щоби у дримбу жінці грати?» «Як сказати, Варварко Люба?» «Я виджу, Марію, ви коло цих двох і собі якась із причмели настали. Воно й не дивно. Сусідство». Пристав був до солодкої Дарусі жити Іван Цвичок. Чудний та дурнуватий, як вважали в селі, чоловік зайда. Ніхто у Черемошнім не знав з певністю, коли йде Іванові пупрубали, де хрестили, хто його мама тато і чи має він, бодай, бо який дім-двір чи кіл біля двору. Здавалося, він був одночасно завжди і скрізь. Мало хто, коли чує, як цвичок говорить, але вже як скаже, то краще не зачіпати. Краще його дримбу слухати та думати про щось своє, чого в голос не скажеш». Їде автобус на вижницю. Іван сидить на задньому сидінні при самому вікні, у дримбу грає. Дехто з пасажирів, може би, і сварився з сусідом за негречний рух чи ненавмисну штовханину, але гляне на Івана, стисне плечима та й прикусить язик. А Іван дивиться у вікно, пальцем біля губів перебирає і таку якусь мелодію видобуває з дримби, що в автобусі поволі тихне, як припокійникові. Лиш водій спереду крикне, «Сам би тобі, Іванку, доплачував, Абись ли, лише кожний день їхав зо мною Та народ утихомирював, Бо наслухаєшся іншим разом такого, Що й жити не захочеться. А так собі слухаю дримбу І весело мені ніби до мами їду. Цього ж дня рушає автобус на косів, А Іван уже тут як тут». Припреться спиною до задніх дверей та й у дримбу не перестає грати. Люди їдуть усякі, дехто такий веселий, як цвинтар опівночі. Проте слухає Івана й мовчить, бо цвичок дурний-дурний, а таке може сказати, що хоч посеред дороги велась із автобуса. Якось то був так, спаскудив тюдівську молодицю, що біданка до кутів ходить пішки, аби лиш на цвичка не втрапити». А було то так. Іван грав собі у дримбу в автобусі, а молодиця щось йому криве сказала. Відей запитала, чи не холодно йому самому на автостанціях спати. Іван промовчав. А молодиця далі посмішкується над ним, та не обзирається, чи мужейський рід її слухає. Поклав Іван дримбу в кишеню, обтер губи, і запитав на цілий автобус, ніби заторохкутів кулемето. А чи тобі нєнь, зьолєста і курво остатна? музіль не зробився на отій твоїй поморщеній штуці після весілля, у ріжні тої неділі, коли підфідьковувало ногами на сіні коло цимбаліста, аж смерекися жмурили з устиду, не то що люди. Та й далі узяв собі в губи. Ніхто не знав та й не допитував ніколи Іванового прізвища, Лише відколи світ та сонце люди і діти в Черемошнім призвішкувалися йому цвичком, бо дуже любив Іван збирати по довколишніх селах залізяча, а найбільше цвяхи, по тутешньому цвики, з яких згодом робив дримби і подрав... продавав їх чи то в Кутах, чи в Косові на базарі. Дримби були не лише інструментом забави, але й чи не єдиним зарібком для Івана, а цвичок – чи не єдиним майстром від дримби на всі довколишні гори. Сказати, що навіть тут у горах було багато охочих грати на дримбах, не скажеш, бо час якийсь настав гейбени для веселості, все рідше можна чути троїсту музику, а густіше таки трембіту. Але Іванові дримби користувалися попитом, і то частіше, ніж дримби тих поодиноких умільців, що іще мали сміливість конкурувати із цвичковим виробництвом. Цвичковий інструмент купували то для шкіл, то для сільських клубів, де по неділях збирали так звані ансамблі дримбарів, і пиляли на дримбах, як на цимбалах. Тутешню екзотику – одежу, писанки, співи і танці – час від часу возили в область на телебачення, на фестивалі чи просто перед начальством показувати – так що все одно потреба у дримбах, хоч і незначна, існувала завжди. Але ніхто, навіть найбільший артист, не може у дримбу грати так смачно, як будь-котра гуцулка роздобріла від своїх потайних знань і явного досвіду. Гуцулка сяде собі в залиту сонцем траву на горбі чи десь під смерекою, і світ її не колише, перебирає пальцем дримбу і ані Букінгемського палацу їй не треба Ні мужа, ні Любаса, ані горілки Білі овечки пасуться у трав'яному ліжникові Та дзвінками подзвонюють, ніби дають знак із самого раю Ситі коні придуть вухами, а хвостами оводів відганяють Срібні від сонця яструби висять над головою Легкий вітер голівки трав колише